Sofiche Ah Ah Hey caras guys, seu corpinho atrás. Quem pode pode levá-la para casa? É com um bocado demais, bocado demais outros bocado demais, bocado demais e no final outros caracas. Piish o boi salvoca drinkin' topis, o boi salvoca drinkin' topis, foi moça o depois chegou uma draca e levo ela de banditintopis, pis, pis, o boi salvoca um drinkin' topis, pis, o boi salvoca cadric, pis, foi moça o depois chegou uma draca e levo ela de banditintop Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo É aquela sagaz, seu corpinho atrai Quem pode, pode levar ela para casa É com uns boca demais, boca demais, outros boca demais Boca demais e no final outros caras Mais é um bancadrinquinho, o bailão bancadrinquinho, pish, pish, foi mó depois chegou uma e levou ela de bandidinho, pish, pish, o bailão um bancadrinquinho, pish, pish, o bailão batadrinquinho, pish, pish, foi mó depois chegou uma e levou ela de bandidinho. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Ah. Ah. Ah depois chego e levo ela de banditinho então pish pish who was a e levo ela de banditinho então